O تم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كوش طبعا إنها إن شاء الله و تعالى قل أنسكم آية دي الله سبحانه و تعالى كاجعوه بالله وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه لسألنا جملة واحدة سبحانه. Nevjernici ne vjerujete, kažu. Ne <laughs> Zašto ovaj Kur'an nije objavljen u jednoj celini? Znajući da su objave koje su dozvale prijašnje poslanicima poput Isa a.s., a Da, da. da su im dolazile objave salam, u cijelini. Što nije tako sa Koranom. I ovde Allah subhanahu wa ta'ala prenosi riječi nevjernika. I nije pitanje. I nakon toga im daje odgovor. Ono što je bitno za nas da razumijemo iz ovog Kur'anskog ajta da uzmemo iz nega od povuka. nikada neće prestati oni koji ne vjeruju u Kur'an, da je Allahova objava. Da govore i da pokušavaju da donose razna pitana i dileme oko Kur'ana kako bi pokušali da dokažu da Kur'an nije objavu održišno gospodarno. Međutim, ono što smiruje vjernika i ono što mu daje dovoljno sigurnosti jeste da neće moći nikada utrnuti Allahovu svjetlju. I to je odma jedno veliko olakšanje za muslimana, vjernika u odnosu nego u vjeru, din i islam. Tako da se on u osnovi ne treba da se hoće li islam ostati, hoće li ili neće. Na bi je, moje brate, da se sekiraš i brineš o svojoj duše. Da li će tvoja duša biti onako s kojima je Allah zadovoljena? Da li ćeš ti uspjeti na ovome svijetu ili ne? To je tvoja zadaća. A ponekad ili razni govori koji govore o tome, pa uništit će, pa ovo, pa jedno i rade spletke, šta će biti nakon ovoga, šta će biti nakon ovog događaja. To je sve u dunialučkom domenu među ljudima. To nema nikakve veze s Allahovim kaderom. Allah je odredio da će Islam biti sve dok ima nebesa i zemlje. I oni su govorili doba Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. I dolazili sa raznim konstatacijama, sa raznim pitanjima. I to radi i dan danas. Da li su išta promijenili? Da li su išta dokazali? Ništa illa Allah kaže, neće vam moći naškoditi, osim ezijetom. Što ti kad čuješ neku provokaciju, suha, zaropio, šta im je? Tako da je na vijedniku, da? Što se tiče toga, bude spokojan da se ne, ne sikira za opstanak Islama. I hvala Allahu, zviše nam, svaki dan vidimo svojim očima da se Islam širi u najvećim kolijem kamane vjerstva i u centrima gdje se najviše trude da probaju da utrnu Allaho da im Allah da u njihovim kućama da privaju islam njihovi najvrših Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje odgo odgovorio na vjernicima mi objavljujemo Kur'an ajet po ajet mi ga objavili odjednom da bi tvoje srce, o Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, učvrstili. Ovde jedan ima išaret lijep, faida nama. Jeste da je Allah, suhanahu wa ta'ala, odgovorio na njihovu pitanju. Naveo njihovu pitanju i onda odgovorio. Adekvatno sa argumentom. Tako i mi, kad se susretnemo sa onima koji se ne slažu sa nama, da li sa našim mišljenjem, da li čak sa našom ideologijom, nisu muslimani. I kada postavi neko pitanje, pa makar bilo i provokativno, odgovorni na njega decidno sa dokazom i nemoj da te interesuje nakon toga nije njegov njegova namjera postaviti to u pitanju. I nemoj dozvoditi sebi da u tom dijalogu sa onim koji ne misli kao ti, onaj koji možda čak e, podsmijava se ili Provokativno ti postavlja pitanje, nemoj da te to dovede do toga da odgovoriš na e, način koji nije u okvirima morala jednog muslimana. Odgovor na fin način i nemoj da te interesuje nakon toga proizvod toga. Hoće li on to privatnično? Allah subhanahu wa ta'ala je tvorac nebesa i zemlji. Odgovaraj zna Allah subhanahu wa ta'ala da je to njihovo pitanje da nema mjesta i da sto oni mušelici pitali tječi da dokažu da Kur'an nije dosjedan i da nije objava poput prijašnji objava kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam došao sa Kur'anom rekao im ja dolazim sa onim sa čime su došli prijašnji poslanici poput Isamu sa Ibrahima Davuda, Suleymana لا نفرق بين احد من رسله نرى مرازقو између посланика сви су котасисти пас одма они посегли за за шумхом добро ако ти dolaziш са оним са чиме су дошли и иса и الله одговара كذلك لنثبت به فؤادك зато што смо da učvrstimo srce Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. I u leži i poruka za nas, muslimane, da lijepo je da naučimo Kur'ana pamijeti. I lijepo je da naše dijete odgojimo i stisnemo, mogu slobodno reći, ono onako onaj narodni, da nauči Kur'ana pamijeti. Ali nikako da ne dozvolimo da taj hafiz Kur'ana, koji će mali biti, da ne uzme odgoj iz Kur'ana. Jer čemu služi hafiz Kur'ana koji ne razumije Kur'an? To je manje više CD koji ponekad može da pogriješi. CD koji danas je nekoliko feeninga ili marka ili dvije, kada ga staviš u kompjuter, provuči Kur'an od Elhamdulillahi Rabbil Alameen, Do kule, a'udhu bi rabbi bez jedne greške. Ako dobijemo hafiza Korana koji će usto još griješiti dok uči Koran, neće ga ponoviti dobro, još ne razumije Koran, još gore ne radi po Koranu, šta smo dobili? Dobili smo pogrešnu kopiju CDA. Nikako ne umanjuje, Ne smatrati malim i ne smatrati e, uzaludnim radom raznim organizacija svjetskih i lokalnih e, udruženja i asociacija koji se trude da našu djecu izvedu da budu hafezi Korana. To je jedna prelijepa stvar. Ovo nije iz mojih usta. Ovo sam čuo direktno iz od šehhul ona šehhul Kurema Rajiha, koji je bio i i dalje je proglašen za glavnog e, kura hafiza e, Zemal Aşam. Da je, kada su mu rekli da jedna asocijacija svetska izvela blizu nekoliko ili nekoliko stotina hiljada hafiza svojim trudom, svojim zalaganjem, svojim medkom kaže: "Da li ste tu djecu odgojili da rade po Kur'anu? Ako jeste, alhamdulillah. Ako niste, dobili ste u većine slučajeva e, pogrešne kopije CD-a. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala kada je objavljivao Kur'an poslaniku sallallahu alaihi wa sallam po ajed objavljivao je iz razloga da mu učvrsti nego srce, da ga odgoji Kur'an. I samim time što svaki put kad mu dolazila objava Muhammedu, salallahu alaihi wa sallama, dolazila bi putem Džibrila, Meleka, Aminul Vahji, povjerenik objavi, koji bi sjedio sa poslanikom, salallahu alaihi wa sallama, i odgajao ga. Jedna vrlo bitna stvar, koja može biti odkoristi nama, da je razumijemo, jeste da sjedin na ovakvim mjestima, na predavanju, ne online, ne preko kompjutera, Ne preko cd nego lice mu lice. Na mjestima gdje se odgajaju generacije, na mjestima gdje se govori o Allahu, velika razlika između toga i onoga mladića koji je već ono svog znanja o Allahu i o poslaniku, o islamu, naučio preko Google šeha ili naučio čitajući knjigu. Velika razlika između njega i onoga koji je koji je odgojio se i naučio islamsko znanje Sjedijeći pred onima koji su učeni od njega. To je velika razlika. Jer muširici su govorili u Mekke. Kaže zašto je objavljen Kur'an jednom od nas? Zbog čega, kaže Allah, navodi njihove riječi, zbog čega svako od nas nije dobio jednu knigu? Pa da Zašto objavlja jednom čovjeku, pa da on odgaja drugih? A on odgajemo strani Djebraila. Tu su oni postavili jedno pitanje. Isto što što bi neko od nas postavio isto pitanje. Pa dobro, daj mi to ukaz. Evo ti sad nama pričaš o I onaj kad pusti tamo CD-jele, pusti na YouTube predavanje i on sluša isteriki. Čak možda i kvalitetnije od tebe što ti pričaš. Nije isto tako velo. Jer ti, na, kad slušaš na YouTube, ti su u svojoj kućnoj atmosfjeri. Ponašaš se kako ti hoćeš, grickaš tamo, uzmeš štapiće i grickaš i gledaš dres, ili tako? Čak možda ponekad se laga u ljetnom periodu i lak si, lakše se obučen. Čak možda nemaš ništa pasa. I ti si za kompjuterom svojimi slušaš dres od nekog naših daji, Ili na engleskom, na arabskom, nebitno. Pogledajte razliku tog stane. I stanja jednog mu'mina koji sjedi na međalisu, na sjelu, gdje ne može svakako da se ponaša, gdje Allah subhanahu ta'ala je odredio, zaposlio grupe meleka koji traže ovakva mjesta i nadkriju svojim krilima i traže oprostat Allah. I fajde su velike međutema kaumonu bibetrimu buyutillah yatruna kitaballahi aw ytadarasunahu bayna. Neč se virni svakput jednom Allahovi kuća da čitaju Allahov govor i da o njemu polemišu, da o njemu govore i da njega tumače. Illa nazalat alayhi maskina. Adaneč Allah subhanahu wa taala da ni spustis mira. To su fajde Velike su fajde, može se pričati. Čitamo predavanje i više predavanja samo na temu koje su fajde našeg dolaska na ovakva mjesta. Pa kad bi puzeći došli, isplatilo bi se. I to je taj odgovor. I zato Allah subhanahu ta'ala mudro odbajao poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako što mu šalje objavu u vremenskom periodu 23 ili 25 godina putem Meleka Džibrila i samo sam boravak ashaba, radijallahu anhum, sa poslanikom, sallallahu ar-u-sallame, kroz Mekku 13 godina učeći Akih i kroz Medinu učeći propise Islama 10 godina. I onda se uformila jedna generacija koja, po vjerovanju ehli sunnete u al-đamate, najbolja generacija A utemeljenje u tome je u hadisu poslanika s.a.a. kada kaže kurun, karni. Najbolja generacija je moja generacija koja živi sa mnom. Zašto? Zato što se odgajali pred najboljim Allahovi stvoreni. I odgajali se koliko neki koji su primili islam posle hijdžre, neki prije, uglavnom dosta shava se odgajala od samog mekanskog perioda. I to su muhađiri nakon, hijre u, u Medinu, Ansarije su također dobile počas da je boravio poslanik, sallallahu alaihi wasallam, sanima punih deset godina. I onda se, kaže, čudom se čuditi, da dođe momak u današnjem vremenu, koji se prijatelj vjere prije godinu dvije, naučio nešto o islamu, I on sada tumači vjeru, on ima svoja mišljenja, on ima svoje fetve. To je ružno. To se kosi sa osnovama kuransko-sunetskih tekstova. Na koji način odgojiti jednu osobu da razumije jedini islam? Da vam ne kažem da je uslov tumačenja vjeri, ne razumivanja vjeri, ali tumačenja vjeri i davanja svojih mišljenja u vjeri, harapski jezik. Kako razumjeti da se protumači kuransko-sunetski tekst? i usuli iz toga i osnove tefsira i hadisa i ostali nauka i njihova terminologija bezaravskog jezika, nemoguće razumiti vjeru da na svakom jeziku i da povjeriš u Allaha i da dođeš pred Allaha kao mu kao pravi monoteist i da zaslužiš Allahove džennete može sa bosanskim jezikom ali da tumađiš Allahov vjeru postaneš feki ne može bezaravskog jezika tako da svaki onaj koji želi da govori Allah u vjeri, da je tumači, da dadne mišljenja, da uspoređuje, da konstatuje, da bude pitan, jedan od prvih uslova, kao što kaže šeikul Islam ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, o nije moj govor, jeste arapski jezik. A Imam Sujuti u svojoj knizi Itqan fi ulumi il-Quran, kaže li nuthobita bihi fuadak, kaže da bi učvrstili kaže Allah subhanahu wa ta'ala mi objavljuje Kur'an ayat po ayat da bi ojačala poslaniku sallallahu srce. Tako da je kroz vrijeme kako bi se događal događa i događali poslaniku sallallahu alayhi wa selleme Kur'an je dolazio kao odgovor na ono što što se desi I tu je još jedna faida za nas. Jeste da ne polemišemo puno onome što još nije došlo. Imam Šafija je je prezirao da mu je bitan onome što se još nije dogodilo. Pa šta ako bi bilo ovako, kako ću vam postupiti? Šta ako, kad dođe, Kur'an je tako objavljivan. Kada se događaj događa, dogodi, dogodi i nešto se desi, Kur'an dođe kao odgovor na ono što se desi. Dok, na primjer, Ebu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, je e, često znao da odgovara na pitanja koja se još nije Tako da je čak znao da odgovori na pitanje šta ako bi došao dan, a znamo da imam Ebu Hanifa rođen, koje godine je po hijđri? Znao 80. godine je po hijđri rođen. Znači da je bio kasnije tabijin. Rahimahullah ta'ala. Znao je da odgovori na pitanje šta ako bi došlo vrijeme da ljude lete, kako će tlanet namaz? Pa je odgovorio tada u to vrijeme kako kada se nađeš toko namazu avionu, znajući da je avion kad izmišljeno u prošlom vijegu. Kako će da tlanjaš? A dok Imam Šafija, rahimahullah ta'ala, je prezirao da da odgovori na pitanje koje se još nije, nije desilo. Također, jedno od mudrosti zbog čega je Kur'an objavljen, Muređemen. A naravskom jeziku Muređemen znači aj po ajet. A, jer dosta je predaja, imam Bejheki je navodi u svojoj knizi Šu'abul Iman od Omeru radijallahu anhu, da je savjetovao ashaabe, da oni sami to rade i da svoje sinove i svoje kćeri tako podučavaju, da uče pet po pet ajeta. Da nauči pet ajeta, da razumije njihovo značenje, rade po tim pet ajeta i tek onda da prelazi da nauče ostalih pet ajeta. Pa neko će reći, tu je onda puno, kad ću apostat hafiz. Naša stvarnost je, da e, mi nemamo puno hafiza. Evo, kad ni svako od nas razmisli o svom stanu, I, na primjer, podvukli sada crtu. Od prošlej sedmici do danas. Po, od prošlog ponedjeljka do ovog ponedjeljka sada. Osmi dan već. Koliko smo naučili kura'ana na pamet? Svako od nas. Neko će reći, ja sam mnogo naučio. Neko će reći, možda džuz. Neko dva. Neko će reći, nisam ni alet naučio. Pa onda, Allaho robe, ako je tako, onda se vrlo odlično se isplati da uzmeš sebi za zadaču. Od danas. Da naučiš pet ajeta iz Korana i da ne žuriš. Da tih pet ajeta razumiješ, da ih pre uzmeš prevoda, prevod Korana, da ih razumiješ. Prije toga naučiš na pamit. I da vidiš šta Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima tražio. Ako ima propis, da ga sprovediš. Ako ima zabra da se koniš. Ako ima Istaro kojih treba razmisliti vezano za akidu, vezano za za za događaje iz prošlih naroda, uzmeš pouku i vidi da uzmeš pouku i da ideš dalje. I da tako na jedan način polako u svoja prsa stavljaš Allahu u knjigu sa razumijevanjem, serahadom i Allah će ti dati briču tu tute. I onda ostaješ se ukrenit jednog dana nakon 5-10 godina, a vrijeme ide vidjet ćeš da iza tebe stoji možda trećina Kur'ana ili pola Kur'ana po kojim ti radiš. To je velika blagodat. I ne treba to im sam da zanevariti. Znači, ponekad da se poigra s čovjekom, kada idu ću ja tri jajeta, pa dok ja radim po njima, hoću ja da odma stranicu naučim dvije, da ja završim, pa ću ja kada postanem hafiz, početi raditi po Kur'anu. Ima i ta metoda. Ali kad pogledamo, kad usporedimo, ni idemo u ovom metodom, niti u A ova je od sunneta. Ova je ta po kojoj su išli Ashar. Pa onda imamo predaj Lebu Bekaru di Al-Luanu. Učio suru Bekaru, Koliko? 10 godina. Nisu žurili. Ali kada su naučili Kur'an, naučili su ga i hifsom, i znanjem, i radom u Kur'anu. A drugi hikmet ili mudrost objave Kur'ana jeste da je Kur'an ostao izazov i muadžiza nadnaravna pojava do sudnjega dana. Jer pogledajte, u vremenu od perioda 25 godina objavljen je Kur'an koji u svojoj formi, u svojoj melodiji, u svom načinu izražavanja nije se promijenio od početka do kraja objavi. Kur'an je jedna cilina. I zato Allah kaže Allahu nazela ahsan al hadithi kitaben mutšabihan matani Allah bi yuli naibul kufur ayete koje su slične jednim drugima da je iz bilo kojih slučajeva Kur'an govor nekog čovjeka dokon 25 godina sve bi se promijenio početak bio ovakav nego vari ima bilo ovakva nakon 25 godina to je nešto drugo bilo Ali Allah kaže, Allah objavlje najbolji govor. Aete koji su slični jedni drugima. Tak ša irru minhu želudu alledhine jahšavu na Rabbehu. Kada se taj Kur'an uči, najježe se kože onih koji se Allaho boje. Thum talinu želuduhum uquluvum ila dhikri zati Zatim kože i njihova srca krenu da spominu svoje gospodare. I onda je to i odgovor. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa To je odgovor tada bio Kurešijama kroz period evo dođite sa jednim ajetom sličnim ajetom iz Kur'ana nije objavljena cilina ovo je Kur'an sve osta evo dođite vi, Kur'an se stalno objavljuje dođite sa ajetom, nisu mogli da dođu pa kaže Allah nisu ti došli sa nekim primjerom a da mi ti nismo došli sa istinom a mi još boljim o toga u i ovaj ajet podržava ono što smo malo prije govorili u samom učenju korana na jedan poistilahu da se nauči pet ajeta pa da se radi po njemu kaže Allah s.w. u koranem faraknahu li takra'ahu ala nasi ala mukth انزلناه تنزيلا ايميت واي قران objavljujemo farqnahu ay bu ayit neucenim litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukth da po lako pustila učiš ljudima da razumiju er to je poruka qur'ana nije poruka qur'ana dođovalo naučiš qur'an za godne ićeš na takmičenja, sve to lijepo. Ali to je jedna fina osnova za sutrašnji odgoj. Jer to dijete koje je nauči Kur'ana pameti, bez razumijevanja, bez odgoja, bez kur'anskih smjernica, on će sutra, čim bude u pubertetu, oti za nečim drugim. Treća mudrost jeste objavljivanje Kur'ana, ayet po ajest, ajed, jeste da Allah subhanahu ta'ala objavio Kur'an poslaniku koji nije znao niti da čita niti da piše. Pa je to olakšalo hivs Kur'ana. To je još jedna metoda za učenje Kur'ana i još jedna metoda da znamo da naša djeca koja čak slabije i pišu i čitaju i mladi su da mogu da uče Allahog da ih polako naučavamo i sebe i nije. I ashabi sami, većina nije znalo da piše i nisu imali tada sredstva za zapisivanje Kur'ana, zato Allah subhanahu wa ta'ala ajet po ajet objavljivao kako bi ashabi zajedno sa poslanikom, sallallahu alaihi salama, kada bi im on učio Kur'ane nakon objavi, da bi, da, zapamte, da bi mogli da zapamte te ajete. I onda dolazi ona, izreka Omer radijallahu anhu, pet ajeta, smatrajući Omer da je Kuran poslaniku, sallallahu r.s. dolazio, hamse ajetin, hamse ajetin, sve po pet, sve po pet ajeta, tako bi Džibril područavao našeg poslanika, sallallahu r.s. Jedna od mudrosti objavljivanja kuran ajet po ajet, a ne u cijelini, jeste postepenost u ahkamima, u propisima. Gdje je Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanih sallallahu aleyhimu sallame, znajući dobro da je Kur'an o alkoholu, o hamru, dao nekoliko ajeta. I da alkohol u početku Islama nije bio zabranjen. Pa Allah subhanahu wa ta'ala postepeno u tri vremenska perioda, u tri, tri ajeta zabranio alkohol. I kaže Aisha radijallahu anha to znači što ovaj qayat kaže tako mi Allaha da je došla objava na samom početku zabrane alkohola niko ne prestao da pije alkohol. Od onih ljudi od ashaba koji su primili islam to je jedna poruka za nas da kada razgovaramo kada pozivamo nekoga u vjeru a to činimo na jedan udar način da razumijemo prvo stanje onoga koga pozivamo. Da vidimo kakvome ostane. I da onda, shodno s ovome znanju, shodno s ovome iskustvu, takvom insanu dajemo vjeru, područamo ga prvo akidetu, ljubavi prema Allahu, Bogu bojaznosti. Da on osjeti da Allah subhanahu wa ta ta'ala, da on ima taj iman, da Allah ga vidi, da ga Allah čuje, da ga Allah motri, da Allah tu sa njim da on degot se sakrio da se ne može sakriti od našeg gospodara. I da taj iman kasni uticaj na njega da on ostavlja ono što je Allah zabranio, a on je to dotada tada činio. Tako je Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem radio sa ashabima i tako je Allah subhanahu wa taala radio sa muslimanima u dobe u doba objave kao što je kao što je pitanje bilo alkohol. Znajući da su učesnici beda pili alkohol tada još nije bio zabranjen. I jedna od zadnjih mudrosti koju bih volio da podijelim sa vama jeste da je e, Koran nakon što je objavljen u periodu 25 godina. To je neosporivi dokaz da je da je Kur'an tenzil min Hakim al-Hamid. Da je Kur'an objava od mudrog Yonoga, Yonoga koji za svaka hvala i zahvala pripada od Allaha i da nikako, nikako nije moglo da, da se desi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio taj koji je koji je napisao i diktirao kuranski ajat. Ova tema ili ovaj ajed je nama muslimanima bitan iz razloga, kao što smo rekli, da bi na adekvatan način radili po Koranu da bi na ozbiljan način shvatili šta od nas Allah subhanahu ta'ala traži i na koji način da odgojimo svoju dušu. Jer pogledajte, nekada čovjek čuje jedan kuranski ajet i ne djeluje na njega. Ili ne razumi dovoljno njegove poruke. I onda pruđe nekoliko godina, vrati sa na isti kuranski ajet promijeni u dobrom dijelu, njegov način života. Šta je se tu desio? Desio se moment koji su znali da iskoriste prve generacije muslima. Oni su stalno obnavljali Koran i stalno su na nošini namazima, znali su ponekada po čitavu noš provesti nad jednim koranskim ajto. Zbog čega? Baš iz tog razloga da maksimalno koliko je moguće iscrpe I iz tog Kur'anskog ta poruke i ono što se traži od tebe u tom Kur'anskom ajetu. Jer ovaj Kur'an je uvjavljeno svima nama. Svi muslimani su dužni da slijedi Allahov Allaho govor Allahov knjih. A naše stanje, ako ostane na jednom mjestu, ono će samo ići prema doli. Allahov vjeru treba treba e, nositi u svome srcu, raditi po noju sve dok nam svrt ne dođe. Na koji način promijeniti svoje stanje? Na koji način postati bolji kroz stalno ščitavanje Kur'ana, razmišljanje o kuranskim ajetima. Ponekad ti neko na predavanju kaže neki primjer kako je se ponio taj ta ashab ili kad se naljutiš dođe te hadis kaže ti na primjer onaj koji ostavi raspravu pa makar bi u pravu na sudnjem danu čima toliko to i to. Allah subhanahu wa ta'ala će mu u dženetu napraviti kuću. I tako Kaš, i onda dođe prva prilika kad treba raspravljati ti si prvim raspravljati. Ali međutim, prošlo je jedno određeno vrijeme ti si čuo ponovno za taj hadis pa si joj razmislio. Kažeš, ja rabiš, šta je bolje? Šta je prečen? Moj hir i moje ono ja i moja snaga i moja mladost ili zadovoljstvo mojeg gospodara. Ovo možda na Na oči gled, Mala je stvar, ali kod Allah samo da izgradiš sebe, da u svakom momentu kada dođe rasprava, da je ostaviš pa makar upravo bio, ti ćeš rešit mnoga pitanja u svom životu. Tiš ćeš biti rahat od mnogih belaja. Dođe tvijest. Koranski ajtjas, ko sunce upobjela dana bez jednog oblaka. Po ljudi, o vjernici, kada vam nepraveda čovi duri s kokom bišću, provjerite. Čuli smo to, taj ajet nekoliko puta ili možda i više i tako. I znamo ga svi na pamet. I znamo iz koje je su sure, Al-Hujurat. Čak možemo i broj ajeta. Ali dođe nam neko na je kaže brate, poznate što se juči des, šta se deslo bujdom, opletite, pričao. I on onda počeli. Deslo se ovo, ovaj dao je ovo, ona je ono je vaša sestra, ono. Ste čuli za ono ovo? kraja nema. I ti se napojiš tim bolestnim vijestima ili doneseš kući pa ih izbaciš svoju hanome, svojim ukućanima. Ili odeš na drugo sjelo. Pa, kaže šta, šta ima u tome? Pa, ja sam pre njihoj koji on. Ako ja, kaže, ono je najbolje ovo. Kaže, ako on slago i ja sam. Eto od mene. Kako on laži, ja laži. Ko, ako govori istinu, ja govori istine. Nije dovoljno abijek. Pa Zanijalahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam prošao pored dva kabura i kaže Innahumalaju azeban. Ova dvojica se kažnjavaju. Ashabima govori svakog hadisa možemo izvući veliku pouk da promijenimo svoj način života. Ona ješina kako idu pa imate ovam ručicu. Jedna ide ovako pa promijeniš ide desno pa lijevo. Mijenjaš kolosijek u svom životu. I vjernik uvijek mijenja kolosijek na bolje u svoj život. Uvijek. I svakog momenta uzmej povku i promijeni se na bolje. Zbog čega se ova vojica Kaže, volaju adzeban i firkebir. Kaže, ali ne kažnjavaju su zbog velike stvari. Ajde. Jedan je mokri, nije se pazio. Popršće ga, mokraća po pantalona, po odjeći. Ajde. A drugi je kaže prenosi ono kak on, a kom slagujeo ja sam. Kao ja sam čuo od ovoga, ja sam opra, ja nisam prvi prvi informaciju. Kabuski je za zbog čega sam zvu pronošio informacije. A u drugom drugomadisu stoji kaže poslanik sallallahu alejhi ve dovoljno je čovjeku grijeha da prenosi samo ono što čuje. Ja ču, kasatov. Snimio, pre. Snimio, pre. Što je? I zamislite da samo sprovedemo ovaj kuranski ajto su Kada vam dođe nepravedan čovjek, a nepravedan čovjek ko je? Onaj koji nije provjerio vijest. I došao tepno. Ti kažeš, pa odakle tebi to da taj i taj. E, kada rekom, jedan brat povjerili, kaže, ne smi reći koji. Kao on se čuva sad gibeta, a ne čuva se nemimeta, ali možda potvori i veće biti. I na ovaj način se gradi. Radi svoju ličnost kad dođem u džamiju, kada se pruči ezan, ulazi se u džamiju. Ne ništa pred džamijom. Ezan se uči, ide se u džamiju. Tako. Sunet. Pa ne se suneti. Ne se dva reke ata. U, u, u samom namazu, kako je posanisa lalahu i sebe na tako Na takav način. Nakon namaza šta je posanisa lalahu i sebe na krati? Ashaven. Jesu li izlazili od manisu? Koji je prvi izašao? Vjernik traži, traga, traga za informacijama, zbog čega? Da bi se približio svome gospodaru. A što da se približio svome gospodaru? Da bi njegovu naklonost i ljubav zaslužio. Ljubav od Allaha se zaslužuje, stiče. Dokaz tome je hadis Džibrila gdje kaže Allah suhna ta'ala, to je poslanjstva sveme kaže da Allah kada zavoli jednog roba, nada Džibrilu. Pozove Džibrila, kaže, Džibrilu, ja sam tog i tog zavolio. Či zavolio je, došlo je trenuta kada je ga je zavolio. Pa ga i ti zavoli. Pa je i Džibrio zavoli. Molim vala da su bile neke smjernice. Na koji način da pristupimo Koran, na koji način da pristupimo Dini Islamu, na koji način da odgajamo svoju dušu. Da se podredimo Koranu i Sunnetu potpuno. Nema moj hir, pa onda... Pa ima situacije потом се пореđđimo Kur'anu i Sunnetu i ono me što je došlo sa istina. Apoču kavli hada astaghfirullahi li waliikum. Molim Allah da oprosti i